якраз купив нову рушницю. Розпасійований тим скрекотінням він схопив свою обновку і вискочив у двір. «Дивіться, як треба», сказав маленьким синам Платоновій Толикові і вистрелив у сороку. Пташка впала у траву, просто посеред переляканих пташенят. Сороченята розпачливо бігали біля матері, тріпотіли крильми і жалібно пищали. Тато сорока то падав у траву, то злітав над садком, то голосно скаркотів над мертвою, то відштовхував дзьобу малих від неї. А вони все бігали і пощали. Бігали і пощали. За годину після того малий Платон взяв у руки, приставлену батьком до стіни рушницю, і так само, як він, натиснув на гачок. Куля влучила прямісінько у серце його дворічного братика Тулика. Платона не осуджували. «Дитина, що з неї візьмеш?» Але як же він жив з цим? Чи думав коли про те, чому так сталося? Левкові раптом захотілось запитати його про це, але змовчав. Добре сказав, як не можна, то й не можна. Я справді ніколи й не вважав себе лікарем, а костоправу не ворожі і не шаман ніякий. Це просто треба вміти. Та хай, хай люди їдуть до району, коли там лікарня відкриється, хіба ж я проти? Вночі хтось голосно затарабанив у вікно до черкасів. Левко приплюснув носом до шибки. Ніч видалася хмарною, і він не зразу розпізнав у жіночій постаті, що метушилась на подвір'ї тітку Мар'яну. Здивувався. Чого це вона не заходить до хати? Двері ж не замкнені. Мабуть, не хоче, щоб батько чув. Я вийшов у двір. Зіщулився, бо село затягла сірамжичка. Почав накрапати дощ. Левко, біда, Мар'яна приглушено захлипала і зійшла на шепіт. Біда, не знаю, що й робити, там таке, таке. Капітан Рубльов, п'яний як чіп, він уже не раз переймав її, не раз щіплявся, а теперка. Ти, відьма, кричав, у тебе очі відмацькі, або будеш моя, або ніколи нікому не дістанешся. Господи, що це за ніч така? А Олька не спала, вона тепер часто не спить, ніби жде не чого і ззагаду попотили пляшкою. Пташкою, як це пташкою, якою пташкою? Не міг з просонів Левко. Та ж отою, що у них на столі стоїть, орлом отим на підставці, іди і сам побачиш, бо я ніч не знаю, що робити. Вже дорогою пояснила. Ольга попросила мене зостатися на ніч, щось вона... Воропаш, напевно, відчувала, чогось боялася. І от, нащо мені це, Левцю? Лучше б я вдома була, спала б оце без задніх ніг. Сон гарний дивилась, кращий, як ота фільма. А так, ледь вибралась з маєтку. Там же скрізь очі і вуха. Правда, солдати з вечора довго не могли вгомонитись. Щось вони святкували, пиячили, ходили тенди-сенди до половини ночі. То може й тепер, какрепко крепко сплять? А копачі, привезені до нас, у клоніно чують. мов хтось з них і бачив, як я бігла. Боженько, що тепер-ка буде? Вишеслава сиділа на підлозі біля вікна. Обличчя не видно. Його закрила медово-мідна хвиля волосся, перекинутого вперед. Ніби дівчина спеціально так заховалася, відгородилася своїм волоссям від того, що сталося. Біла мережена сорочка розпанагана від горловини до стану. Тонкі тремтячі пальці зібрали її на грудях. Ольга широкими кроками міряла кімнату, ходила з кутка в куток, заламувала руки і щось говорила сама до себе. А біля ліжка навзнак лежав капітан Рубльов. Тіло нерухоме, голова у темно-червоній калюжі. Страх на якусь мить паралізував Левка. Але від нього чекали допомоги, а не переляку. «Що ж робити? Що робити?» Хапався за уривки думок, намагаючись хоч якусь із них спіймати за хвіст. Але вони як прилітали, так поспішно і зникали. Раптом перед ним постала картинка. Міст, потемніле небо, смерч, схарапуджені коні, розтрощені перила, каміння внизу, кров, що стікає з сірих валунів до вузького русла річки. Скопив з лічка ткани покривало, хутко розставив біля мертвого, Підсобітно, тітко Мар'яну. Тіло було важке, ніби камінням набите. Вдвох вони могли б винести його з будинку, але щоб доправити аж до мосту. Ольга, яку просили допомогти, не могла зрозуміти, чого від неї хочуть, і продовжувала ходити. З вишеньки теж невелика поміч. Візок, наказав Левко, біля сараю стоїть візок. Мар'яна прикотила триколісний візок, яким раніше зазвичай Вивозили гністі стані, поклали на нього тіло. А тепер на міст. На міст? Ти сварював, аж зняття сітка, як ми протарагуним його через усеньке подвір'я. Треба скувати у погрібі або закопати в саду, так, щоб ніхто не знайшов. Ні, сказав Левко, це не пройде. Його все одно знайдуть. Свіжа земля, сліди, погріб у першу чергу оглянуть. Ні-ні, це не підходить. Треба, щоб його знайшли, але не тут. Ви казали, що вчора солдати довго пиячили, що цей був п'яний як чіп. Усі знають, що Рубльов дуже ласий до жінок. То не дуже здивуються, що після п'янки він пішов до села, вийшов на міст, поскознувся, перехились, не тримався і полетів головою торчмана каміння,